Серед гурту хлопців, яких заганяли у браму фортеці. Він простягнув руки до свого хазяїна, та ногаєць не і вимовив кисмет. Це було перше слово, яке зрозумів Андрій Бесломач. Доля, така доля, і нічого не вдіє. Це саме слово говорила камінна сова, і диво від нього вселявся в душу. «Кісмет!» – прошепотів Чорбаджі. «Алім!» «Кісмет!» – крикнув, стукнувши чашею обдалівку. Та ніхто з яничарів не звернув на нього уваги. Воїни бенкетували. «Алім!» – налив ще раз повну чашу вина і вихал. Галера з ясиром, відібраним для султана, наближалася до Босфору. «Мубашир віз падешахові!» Данину від татар Степових красунь у грем, Добірних чоловіків до галер, і що найцінніший товар хлопчиків для яничарського оджака. Оджак Яничарський корпус. Виживкли від морської хвороби, чисто одягнені і пострижені хлопці, сумно вдивлялися у круті береги вузької протоки. Галера увійшла в лійку між мисами Румелі і Анадолу, по обох боках на горбах, порослих кипарисами і кедрами, розкинувся чужий край невеличкі густі села з мінеретними шпилями, форти, замки, башти, а пельсинові гаї. Андрій, нагодований і вбраний, уже забув про доброго татарна. Тут з ним поводились не гірше, він із цікавістю приглядався до мальовничих берегів, згадував розповіді батька про страшний бусурманський край, забриніли в пам'яті пісні сліпих бандуристів про тяжку турецьку неволю. Все те ніяк не збігалося з враженням від цього світу, що лежав, зелено міражний над Босфовським. І де ті жорстокі турки. Мубашир часто підходив до Андрія, говорив до нього по-своєму. Хлопець швидко схоплював мову. Ефенді казав йому стежити за порядком, ділити їжу. Андрій був старшим від інших хлопців. Це призначення старшим було для нього приємним і вигідним. Він отримував ласкаву усмішку від турка і більшу порцію. Байлді. Галера причала до берега у Золотому рогу. По обох берегах затоки блищало золотими куполами мечетей, рясніло лісом мінеретів велике місто. Воно топилося в садах і вабило незнайомі. Тепер Андрій уже не боявся долі. Забувся свист татарських нагайок, лемент бранців, у галерних трюмах усю дорогу панував спокій, і три рази на день заходив до хлопців привітний мубаш. Ось він зайшов і наказав виходити один за одним на верхню. Сюди не пускали нікого під час подорожі. Андрій ступив на дощатий поміст і враз жахнувся від того, що побачив. На двох рядах лавок. Ошестро сиділи приковані ланцюгами до весел, виснажені, зарослі чоловіки роздягнуті до пояс. З-під шкіри випинались суглоби, спини списані синіми пругами, кайдани повиїдали за п'ястя до костей, спалені гарячкою очі каторжних, дивились на хлопців, і почувся раптом стогін поміж грибцями. «О, Україно! О, діти мої!» Засвистіла Таволга, пробіг ключник між рядами, лупцуючи направо і наліво, врищав, і вирвалась раптом нерівна пісня. Здавалося, що це він, ключник, примусив людей заспівати. «Плачуть, плачуть козаченьки в турецькій неволі!» Та волга шмагала по обличчях, Закипались криваві басамани на голих спинах, бризкала кров, а пісня не вгавала. Гей, земле проклята турецька, віру босурманська, о розлука ти християнська! Почувся плач, дід. Обличчя доброго Ефенді налилося кров'ю. Він прискочив і почав бити хлопців кулаком по обличчях тих, хто плакав. Андрій здригався всім тілом при кожному свисті пружної прикопської лозини. Суворі в осаті обличчя гребців нагадали йому козаків-сусідів, батька. Пісні комзарів згадалися, кусив до крові губи, стримуючи пла. Знав, що від того покотиться чи не покотиться по його обличчю сльоза, співчатю і жалю, залежатиме його доля на довгі роки. Треба витримати, бо ж треба жити. І Його сльози не допоможуть цим людям, і їхні сльози не допоможуть. Який смет, доля, від неї все залежить, і їй треба коритися. Розлючений мубашир підбіг і до нього рука в розмаху зупинилась. Вимовив, добрий будеш я не чар. Позаду замирала пісня, стихав та волжанний свист, хлопчики йшли берегом до воріт султанського. У дворі їх вишукували в довгий ряд, і тоді вийшов до них сивобородий чоловік, великий візир у супроводі білих євнухів. Євнухи розбіглись уздовж ряду, приглядалися до облич хлопців, запитували імена, принюхувалися, мов голодні пси, і кидали коротко медресе, на човни, до саду. Хапали за руки, групували і швидко виводили за ворота. Підійшла черга до Андрія. Він виділявся серед хлопців ростом, міцною поставою. Вражав характерно закроєний ніс, чорні широкі брови. Євнух наблизив до нього безбороде обличчя, яхидно придивлявся до козацького сина – Батько якого, певно, палив трапензунт або скутарі спитав. А тебе, як звати, казак? Чекав погордливої відповіді від степового орляти, щоб потім помститися страшним присудом до німих. Завагавшись на мить, Андрій відповів чітко по-турецьки. Я називаюся Алім. Євнух здивовано звів брови. Задоволено хмикнув мобашир. У сім'ю, на виховання, кивнув великий Віз. Вервечка картинок спогадів обірвалася. Перед очима постала стара жінка, яка вчора проривалася крізь ряди Субашиві з Зойком, що може вихопитися тільки з грудей матрі. Аліме, синочку мій, Нафіса. Алім колись любив її. Вум був ще малий, Потребував ніжності і мав її, а лім вдячний не на фісі. Вона навчила його своєї мови і віри, впровадила в нове життя, яким він жив сьогодні.